Джеймс Олдридж Останній дюйм Добре, коли після 20 років роботи льотчиком ти і в 40 ще відчуваєш задоволення від польоту. Добре, коли ти ще можеш радіти з того, як артистично точно посадив машину. Легенько натиснеш ручку, піднімеш невеличку хмарку куряви і плавно відвоюєш останній дюйм над землею. Особливо, коли приземляєшся на сніг. Сніг – чудова підстилка під колеса, і добре сісти на сніг. Це так само приємно, як пройтися босими ногами по пухнастому килиму в готелі. Але з польотами на Дес 3 коли бувала піднімеш у повітря стареньку машину за будь-якої погоди і лети над полями на обмання, вже покінчено. Робота в Канаді добре загартувала його. Не дивно, що він закінчив своє льотне життя над пустелею Червоного моря, літаючи на Фейрчалді нафтоекспортної компанії ТЕКС Египто, яка мала право на розвідку нафти по всьому єгипетському узбережжю. Посадочних площадок не було. Він садовив свою машину всюди, де хотіли висадитися геологи і гідрологи, тобто і на пісок, і на кущі, і на кам'янисте дно пересохлих струмків, і на довгі білі обмілини Червоного моря. Обмілини були найнебезпечніші, Гладенька на вигляд поверхня пісків завжди була всіяна великими шматками білого корала, гострими по краях мубритва, І коли б не низький центр ваги Фейрчальда, він не раз перекинувся б від проколу камери. Але і це все було вже в минулому. Компанія «Текс Єгипто» відмовилась від дорогих спроб знайти велике нафтове родовище, що давала б такі ж прибутки, як «Арамко» в Саудівській Аравії. А Фейрчальд перетворився в жилегідну руїну і стояв в одному з єгипетських ангарів, укритий товстим шаром пилу, весь посічений знизу довгими надрізами, з пошарпаними тросами, а мотор і прилади годилися хіба що у брух. Все це скінчилося. Йому стукнуло 43. Дружина поїхала від нього додому, на Лінин-стріт, у місто Кембридж, Массачусетс, і жила, як їй хотілося. Їздила трамваєм до Гарвард-стріт, купувала продукти в магазині без продавців, гостювала у свого батька в затишному дерев'яному будинку. Словом, вела пристойне життя гідне пристойної жінки. Він обіцяв приїхати до неї ще весною, але знав, що не зробить цього так само, як знав і те, що не знайде свої роки літньої роботи особливо такої, до якої він звик. Не знайде її навіть у Канаді. У тих краях пропозиція перевершувала попит. І тоді, коли йшлося про людей досвідченіших, фермери Саскачевана самі вчилися літати на своїх пайперкебах і остерах. Аматори авіації залишали без шматка хліба багатьох старих льотчиків, які, зрештою, кінчали тим, що наймалися обслуговувати радіоуправління або уряди. Але й та друга робота була надто благопристойною і добропорядною, щоб задовольнити його на старості літ. Отак він і залишився з порожніми руками. Коли не брати до уваги байдужу дружину, якій він не був потрібен, та десятирічного сина, що народився надто пізно, і Бен, Розумів десь у глибині душі чужого їм обом, самотнього, неприкайного хлопчика, який у десять років розумів, що мати ним не цікавиться, а батько стороння людина, яка не знає, про що з ним говорити, різка і небагатослівна в ті лічені хвилини, коли вони бували разом. От і ця хвилина не була кращою за інші. Бен узяв з собою хлопчика на остер, який страшенно кидало на висоті двох тисяч футів над узбережжям Червоного моря, і чекав, що сина ось-ось закачає. — Коли тебе занудить, — сказав Бен, — нагни голову нижче, щоб не забруднити всю машину. — Добре. Хлопчик мав дуже нещасний вигляд. — Боїшся? Маленький остар нещадно кидало в розпеченому повітрі то в один, то в другий бік. Але переляканий хлопчина все ж не губився і, відчайдушно смокчучи цукерку, розглядав прилади, компас, рухливий авіагоризонт. «Трохи», – відповів хлопець тихим і несміливим голоском, не схожим на грубуваті голоси американських дітей. А літак не зламається від цих поштовхів. Бен не вмів заспокоювати сина. Він сказав правду. Якщо машину не доглядати, вона неодмінно зламається. А ця, почав хлопчик, але його дуже нудило, і він не закінчив. — Це в порядку, — роздратовано сказав батько. Цілком справний літак. Хлопчик опустив голову і тихенько заплакав. Бен пожалкував, що взяв з собою сина. Всі великодушні поривання у них у сім'ї завжди закінчувалися невдачею. Їм обов давно бракувало цього почуття. Черствій, плаксивій, провінціальній матері і різково нервовому батькові. Якось під час одного з таких нападів великодушності Бен спробував побчити хлопчика вести літак. І хоч син виявився дуже кмітливим і досить швидко засвоював основні правила, кожен окрик доводив хлопця до сліз. «Не плач!» – наказував йому тепер Бен. «Нічого тобі плакати! Підведи голову! Чуєш? Деві! Підведи! Зараз же!» Але Деві сидів, пухнюпившись. Абен більше і більше жалкував, що взяв його і сумовито поглядав на величезну мертву пустелю узбережжя Червоного моря, котра розстилалася під крилом літака, суцільну смугу на тисячу миль, якою видокремлювалися ніжно розмиті акварельні фарби суходолу від бляклої зелені моря. Все було нерухоме і мертве. Сонце випалювало тут усе живе, а весною вітри підіймали повітря маси піску не тисячах квадратних миль і відносили його на той бік Індійського океану, де він і залишався навіки. Пустеля зливалася з дном морським. «Сядь прямо», – сказав він Деві. Коли хочеш навчитися, як іти на посадку. Він знав, що тон у нього різкий, і сам завжди дивувався, чому не вміє розбавляти з хлопчиком. Деві підвів голову. Він ухопився за дошку управління і нахилився вперед. Бен торкнув важіль газу, почекав, доки зменшиться швидкість, а потім з силою потягнув рукоятку Тріммера, яка була. Дуже незручно приладана в цих маленьких англійських літаках. Угорі, ліворуч, майже над головою. Раптовий поштовх пригнув голову хлопчика вниз. Але він зразу ж підвів її і почав дивитись поверх опущеного носа машини на вузьку свого білого піску вздовж затоки. Схожої на коржа. Кинуто у цю прибережну пустку. Батько вів літак прямо — А як ти знаєш, звідки віє вітер? — запитав хлопчик. — По хвилях, по хмаринці, чуттям, — крикнув йому Бен. Але він уже й сам не знав, чим керується, коли веде літак. Не думаючи, він знав з точністю до одного фута, де посадити машину. Доводилося бути точним. Гола смуга не давала йому жодної зайвої п'яді, і опуститись на неї міг тільки дуже маленький літак. Звідси до найближчого населеного пункту було сто миль, а до кола – мертва пустеля. «Найголовніше – це правильно розрахувати», – сказав Бен, – «коли вирівнюєш літак». Треба, щоб відстань до землі була шість дюймів. Не фут і не три, а рівно шість дюймів. Якщо вище, стукнешся під час посадки, і літак буде пошкоджено. Надто низько, наскочиш на горбик і перекинешся. Головне – останній дюйм. Деві кивнув. Він уже знав. Він бачив, як в Ель-Бабі, де вони брали на прокат машину, одного разу перекинувся такий остер. Учень, який літав на ньому, загинув. «Бачиш?» – закричав батько. «Шість дюймів! Коли він почне сідати, я беру назад ручку. Тягну її на себе. «Отак!» – сказав він і літак торкнувся землі легко, мов сніжинка. Останній дюйм! Блен зразу ж вимкнув мотор і натиснув на ножні гальма. Ніс літака задерся вгору, а гальма не дали йому зануритись у воду. До неї лишилося шість чи сім футів. Двоє льотчиків повітряної лінії які відкрили цю бухту, назвали її Акулячою, не через форму, а через її мешканців. У ній завжди водилася сила селена великих Акул. Вони запливали сюди з Червоного моря, ганяючись за косяками оселеців і кефалій, які час від часу шукали собі тут захисту. Бен і прилетів сюди, власне, заради акул. А тепер, коли потрапив у бухту, зовсім забув про хлопчика і тільки часом давав йому розпорядження. Допомогти розвантажувати речі, закопати мішок з продуктами в мокрий пісок, змочити пісок морською водою, подавати інструменти і всякі дрібниці, потрібні для акваланга і камер. «А сюди хтось заходить коли-небудь?» – запитав Деві. Бен був надто зайнятий, щоб звертати увагу на те, що питає хлопчик. Але все ж, почувши запитання, похитав головою. «Ніхто, ніхто не може сюди потрапити інакше, як легким літаком. Принеси мені два зелених мішки, що стоять у машині» і прикрий голову від сонця. Не вистачає тільки, щоб ти схопив сонячний удар. Більше Деві ні про що не питав. Коли він про що навіть запитував батька, голос його зразу ставав сумним. Він наперед чекав різкої відповіді. Тепер хлопчик уже й не спробував розмовляти і мовчки виконував те, що йому наказували. Він уважно спостерігав, як батько готує свій акваланг і кіноапарат для підводних зйомок, збираючись опуститися на напрочудь прозору воду, щоб знімати акул. «Гляди ж, не підходь до води!» – наказував батько. Деві нічого не відповів. «Акули неодмінно спробують відкусити від тебе шматок, особливо, коли спливуть на поверхню. Не смій!» Навіть ступати у воду. Деві кивнув. Бену хотілося чимнебудь утішити хлопчика. Але за багато років йому ні разу не вдалося цього зробити. А тепер було пізно. Коли Бен вирушав у політ, а це бувало майже завжди відтоді, як хлопчик народився, почав ходити, а потім став підлітком. Він подовго не бачив сина. Так було у Колорадо, у Флориді, в Канаді, в Ірані, в Бахрейні і тут, у Єгипті. Це його дружина Джоанна мала подбати, щоб хлопчик різ жвавим і веселим. Спочатку він старався завоювати прихильність хлопчика. Та хіба встигнеш чогось добитися за короткий тиждень прожитий удома? І хіба можна назвати домом чужеземне селище в Аравії – яке Джоанна ненавиділа і щоразу згадувала тільки для того, щоб посумувати за тихими, росяними вечорами, ясними морозними зимами і спокійними університетськими вуличками рідної Нової Англії. Ніщо не приваблювало її ні в глинобитних хатинах Бахрейна, де 110 градусів по Фаренгейту і 100% становить вологість повітря, ні в оцинкованих селищах нафтопромислів, ні навіть у курних, безпардонних вулицях Каїра. Але апатія, що вже зростала і нарешті зовсім її скалічила, тепер, коли дружина повернулася додому, мала минути. Він одвезе до неї хлопчика, і тепер, коли вона живе там, де їй хочеться. Джоанна, можливо, зуміє пробудити собі хоч якусь цікавість до дитини. Поки що дружина не виявила ніякої цікавості, а минуло вже три місяці відтоді, як вона поїхала додому. Затягни на мені цей ремінь, звілів він Деві. На спині в нього був важкий акваланг. З двома його 20 кілограмовими циліндрами зі стисненим повітрям він зможе пробути більше години на глибині 30 футів. Глибше опускатися й не треба. — Акули цього не роблять. — І не кидай у воду каміння, — сказав батько, піднімаючи циліндричний водонепроникний кіноапарат і витираючи пісок з його ручки. — А то всю рибу поблизу сполохаєш, навіть акул. Дай мені маску. Деви передав йому маску і скляним забралом. Мене не буде хвилин двадцять, потім я піднімусь, і ми поснідаємо, бо сонце вже високо. Ти поки що обклади камінням колеса машини і посить під крилому затінку. Зрозумів? Зрозумів, відповів Деві. Бен раптом відчув, що розмовляє з хлопчиком так, як розмовляв з дружиною, чия байдужість завжди викликала його на і владний тон. Нічого дивного, що бідний хлопчина цурався їх обох. «І про мене не турбуйся», – сказав він хлопчикові, заходячи у воду. Взявши в рот трубку і опустивши вниз кіноапарат, щоб той своєю вагою тягнув його на дно, Бен зник під водою. Деві поглядав на море, яке поглинуло його батька, наче міг у нього щонебудь побачити. Але дивитися не було на що, хіба на пухірці повітря, які з'являлися час від часу на поверхні. Нічого не було видно ні на морі, яке вдалині зливалося з горизонтом, ні на безкраїх просторах випаленого сонцем узбережжя. А коли він виліз на розпечений піщаний горб біля найвищого краю бухти, то не побачив позад себе нічого, крім пустелі, то рівної, то трохи хвилястої. Виблизькоючи на сонці, вона тягнулася вдалину, де в гарячому серпанку невиразно вимальовувались обриси червонуватих пагорбів, таких же голих, як і все довкола. Під ним був тільки літак, маленький сріблястий остер. Він ще потріскував, бо мотор ніяк не охолоджувався. Деві відчув свободу. Кругом на цілих сто миль не було нікого, і він міг посидіти в літаку та добре його роздивитись. Але запах, що йшов від літака, знов запоморочив йому голову. Хлопець виліз і обвів водою пісок, де лежала їжа. А потім сів вистав став дивитись, чи не з'являться акули, які знімав його батько. Під водою... Нічого не було видно. І в розпеченій тиші. Залишившись сам один, про що він не жалкував, хоч і гостро відчував свою самотність, хлопчик роздумував, що ж з ним буде, якщо батько так ніколи і не випливе з морської глибини. Бен, притулившись спиною до корала, мучився з клапаном, що регулює подачу повітря. Він опустився неглибоко, не більше, як на 20 футів, але клапан працював нерівномірно, і йому доводилося з зусиллям втягувати повітря. І це дуже втомлювало, і було не зовсім безпечно. Акул було багато, але вони трималися на відстані. Вони ніколи не підпливали так близько, щоб на них можна було як слід націлити об'єктив. Доведеться після обіду приманити їх до себе. Для цього він узяв у літак півкінської ноги. Загорнута в целофан, вона лежала закопана у піску. Цього разу, сказав він собі, шумно випускаючи херці повітря, я вже назнімаю їх не менше, як на три тисячі доларів. Телевізійна компанія платила йому по тисячі доларів за кожні 500 метрів фільму про акул і тисячу доларів окремо за зйомку молота риби. Але у цих водах молот риба не водиться. Були тут дві чи три нешкідливі акули велетні і досить велика плямиста акула-кішка, що бродила біля самого сріблястого дна, далі від коралового берега. Бен знав, що зараз він надторхливий, щоб привабити до себе акул, але його цікавив великий орляк, який жив під навісом коралового рифу. За нього теж платили 500 доларів, їм потрібен був кадр з орляком на відповідному фоні. Підводний кораловий світ, що кишив тисячами риб, був добрим фоном, а сам орляк лежав у своїй кораловій печері. «Ага, ти ще тут», – сказав Бен тихенько. Риба була чотири фути завдовжки і важила один бог знає скільки. Вона поглядала на Бена зі своєї схованки, як і минулого разу, тиждень тому. Жила вона тут, мабуть, не менше ста років. Ляснувши у неї перед мордою ластами, Бен примусив її податися назад і зробив добрий кадр з панорами. Коли риба, не поспішаючи, але сердито, пішла головою вниз, на дно. Поки що це було все, чого він добивався. Акули нікуди не дінуться і після обіду. Йому треба берегти повітря, тому що балони ніяк не перезарядиш тут, на березі. Обернувшись, Бен відчув, як повз його ноги прошелестіло Плавниками акула, поки він знімав орляка, акули зайшли йому у тил. А ну геть звідси, капусні душі, закричав він, випускаючи величезні пухирі повітря. Вони відпливли, голосне булькання сполохало їх. Піщані акули пішли на дно, а кішка попливла на рівні його очей, уважно стежачи за ним, «Таку криком не злякаєш!» Бен притулився спиною до рифу і раптом відчув, як його руку обпекло гострим виступом корала. Але він не спускав очей з кішки до того часу, поки не виплив на поверхню. Навіть і тоді він тримав голову під водою, щоб стежити за кішкою, яка помало наближалась до нього. Бен незгарно відступив за вузький край рифу над поверхною моря, перевернувся і пройшов останній дюйм шляху до безпечного місця. — Мені ця погонь зовсім не подобається, — сказав він у голос, виплюнувши з рота воду. І тільки тут він помітив, що над ним стоїть хлопчик. Бен зовсім забув про його існування і не знайшов за потрібне пояснити, кого стосуються ці слова. Виймай сніданок з піску і приготуй їжу на брезенті. В затінку під крилом літака. Кинь но мені великий рушник. Деві дав йому рушник, і Бену довелося міритися з життям на сухій, гарячій землі. Він відчув, що зробив велику дурницю, Взявшись за таку роботу, він був добрим льотчиком по нерозвіданих трасах, а зовсім не якийсь авантюристом, що ганяється за акулами з підводним кіноапаратом. І все-таки йому пощастило, що він дістав хоч цю роботу. Два авіаінженери американської компанії східних повітряних ліній, які служили в Каїрі, організували поставку кінофірмок кадрів, знятих у Червоному морі. Ох, інженерів перевели до Парижа, і вони передали свою справу Бену. Льотчик у свій час допоміг їм, коли вони прийшли просити консультацію щодо польотів у пустелі на маленьких літаках. Від'їжджаючи, вони відплатили послугу, повідомивши про нього телевізійну компанію з Нью-Йорку. Йому дали на прокат апаратуру, і він найняв Маленький Остер у єгипетській льотній школі. Бену треба було швидко заробити гроші, і от з'явилася така можливість. Коли компанія «Текс Єгипто» припинила розвідку нафти, він втратив службу. Гроші, які Бен старанно заощаджував два роки, літаючи над розпеченою пустелею, давали можливість дружині добре жити у Кембриджі. Тих невеликих коштів, що в нього лишилися, вистачало на утримання його самого, хлопчика, француженки із Сирії, яка доглядала дитину, і маленької квартирки у Каїрі, де вони жили у трьох. Але цей політ був останній. Телевізійна компанія повідомила, що запасу знятої плівки у неї вистачить надовго. Тому його робота закінчувалася і не було більше причин лишатися у Єгипті. Бен тепер уже, напевно, відвезе хлопчика до матері, а потім пошукає роботу в Канаді. Може, таки знайдеться щось, коли, звичайно, пощастить, і він зуміє приховати свій вік. Поки вони мовчки їли, Бен перемотав плівку у французькому кіноапараті. Полагодив клапан акваланга. Відкриваючи пляшку пива, він знову згадав про хлопчика. — Є що-небудь пити? — Нема, — неохоче відповів Деві. — Води немає. Бен і тут не подумав про сина. Як завжди, він захопив із собою з Каїра дюжину пляшок пива. Воно було чистіше і безпечніше на шлунок, ніж вода. Але треба було взяти щось і для хлопця. Доведеться тобі випити пива. Відкрий пляшку і покуштуй, тільки не пий дуже багато. Йому неприємно було, що десятирічна дитина питиме пиво. Але що ж поробиш? Деві відкупорив пляшку, хильнув прохолодної гіркуватої рідини, але прокопнув її з зусиллям. Похитавши головою, він повернув пляшку батькові. Не хочу пива. Відкрий банку персиків. Банка персиків не може вгамувати спрагу в таку суху південну спеку. Але вибору у них не було. Попоївши, Бен ліг, дбайливо прикривши апаратуру вологим рушником. Він глянув михцев на диві і, переконавшись, що хлопчик не хворий і сидить у затінку, швидко заснув. «А хто-небудь знає, що ми тут?» – спитав Деві спітнілого від сну батька, коли той знову збирався спуститися під воду. «Чому ти запитуєш?» «Не знаю, просто так». «Ніхто не знає, що ми тут», – сказав Бен. «Ми дістали в єгиптян дозвіл летіти в Хургалу. Вони не знають, що ми залетіли так далеко. І не повинні знати. Це ти запам'ятай». А нас можуть знайти? Бен подумав, що хлопчик боїться, чи не звинуватять їх у чомусь недозволеному. Діти завжди бояться, що їх спіймають на гарячому. Ні, прикордонники нас не знайдуть. З літака вони навряд чи помітять нашу машину. А суходолом ніхто сюди не добереться, навіть на Вільсі. Він показав на море. І звідси ніхто не прийде, там рифи. «Невже ніхто-ніхто про нас не знає?» – тривожно запитав хлопчик. «Я ж кажу, що ні!» – роздратовано відповів батько. Але раптом зрозумів, хоч і пізно, що Деві непокоїть не страх бути пійманий, він просто боїться лишитися сам. «Ти не бійся!» – промовив Бенгурбувато. «Нічого з тобою не станеться!» «Зривається вітер!» – сказав Деві – як завжди тихо і надто серйозно. Знаю, я пробуду під водою лише півгодини, потім піднімусь, заряджу нову плівку і опущуся ще хвилин на десять. Займись тут чим-небудь. Шкода, що ти не захопив з собою вудочки. Треба було йому про це нагадати, подумав Бен, занурюючись у воду разом із принадою з конини. Принаду він поклав на добро освітлену коралову гілку, а камеру встановив на виступі. Потім він місно прив'язав м'ясо телефонним дротом до корала, щоб акулам важче було його відірвати. Закінчивши цю справу, Бен відступив у невелику нішу на якихось 10 футів від принади, щоб захистити себе ззаду. Він знав, що акул не доведеться довго чекати. У сріблястому просторі, там де корали, Переходили у пісок, їх було вже п'ять. Він мав рацію. Акули прийшли зразу ж, почувши запах крові. Бен замер, а коли видихав повітря, то притискував клапан до крала за спиною, щоб пухирці повітря, лопаючись, не сполохали акул. Підходьте ближче, заохочував він риб. Але їх і не треба було запрошувати. Вони кинулись прямо на шматок конини. Попереду йшла знайома плямиста акула-кішка, а за нею дві чи три акули тієї ж породи, але менші. Вони не пливли і навіть не ворушили плавниками. Вони летіли вперед з великою швидкістю, наче сірі ракети. Підійшовши до м'яса, акули трохи звернули в бік на ходу відриваючи шматки. Він зняв на плівку все, наближення аку до цілі, якусь дерев'яну манеру роззявляту пащу, наче в них боліли зуби. Пожадливий, пакосний укус, найогідніше видовисько, яке йому доводилось бачити в житті. — Ах вигади, сказав він, не розкриваючи губів. Як і кожен підводник, він їх ненавидів і дуже боявся, але не міг не захоплюватись ними. Вони з'явилися знову, хоч ролик його плівки був уже майже цілком використаний. Отже, йому доведеться піднятися на сушу, перезарядити камеру і швидше повернутися назад. Він глянув на камеру і пересвідчився, що плівка кінчилася. Підвівши очі, він побачив, що вороже настроєна акула-кішка пливе просто на нього. «Геть! Геть! Геть!» – загорлав Бен у трубку. Кішка на ходу повернулась на бік, і Бен зрозумів, що вона зараз кинеться на нього. Тільки в цю мить він помітив, що руки і груди в нього вимезені кров'ю від кінського м'яса. «Бен прокляв свою необережність!» Але докоряти собі було безглуздо і пізно, і він почав відбиватися від акули кіноапаратом. Кішка випередила його, і камера тільки злегко ковзнула по ній. Букові рісті з розмаху схопили праву руку Бена, ледве не зачепили грудей і пройшли крізь його руку, наче бритва. Від страху і болю Бен почав розмахувати руками. Кров його зразу ж скаламутила воду, але він вже нічого не бачив і тільки відчував, що акула зараз нападе знов. Отбиваючись ногами, Бен посувався назад і раптом відчув, що його різануло по ногах. Судорожно китуючись, він заплутався у гіллястих заростях. Бен тримав трубку в правій руці, боячись випустити її. І тої ж миті, коли він побачив, що на нього напала ще одна акула, трохи менше він ударив її ногами і сам відкинувся назад. Бен ударився спиною об надводний край рифу, якось викотився з води і весь у крові повалився на пісок, як сніп. Опам'ятавшись, Бен одразу згадав усе, що сталося, хоча й не розумів, чи довго він був непритомний, і що було потім. Усе тепер, здавалося, вже не корилося його владі. Деві! Закричав він. Десь зверху почувся приглушений голос хлопця. Але в очах у Бена було темно. Він знав, що ще не минув шок. Але він побачив сина, його нахилене, сповнене жаху обличчя, і зрозумів, що був без пам'яті лише кілька секунд. Рухатись. Він майже не міг. «Що мені робити?» кричав Деві. «Бачиш, що з тобою сталося?» Бен заплющив очі, щоб зібратися з думками. Він знав, що вже не зможе вести літак. Руки горіли, як у вогні, і були важкі, наче свинець. Ноги не рухались, а в голові стояв туман. «Деві!» ледве-ледве вививав Бен, заплющеними очима. «Що у мене з ногами?» «У тебе руки!» Почув він невиразний голос Деві. «Руки зовсім порізані, просто жах!» «Знаю!» — сердито сказав Бен, не розтуляючи зубів. «А що у мене з ногами?» «Ноги в крові, теж порізані». «Дуже?» «Дуже, але не так, як руки. Що мені робити?» Тоді Бен глянув на руки і побачив, що права майже зовсім одірвана, він бачив м'язи, сухожілля, крові майже не було, ліва була схожа на шматок пожованого м'яса і сильно кровоточила. Він зігнув її і підтягнув кість до плеча, щоб зупинити кров і застогнав від болю. Бен знав, що справи його дуже погані, але тут же зміркував, що треба щось робити коли його не стане. Хлопець залишиться сам. І про це страшно було навіть думати. Це було ще гірше, ніж його власне становище. Хлопця не скоро знайдуть у цій спаленій сонцем країні, якщо взагалі його знайдуть. «Деві!» – сказав він рішуче, ледве володіючи недоладними дурками. «Слухай но, візьми мою сорочку, Розірви і перев'яжи мені праву руку. Чуєш? Чую. Міцно об'єжи мені ліву руку вище ран, щоб зупинити кров. Потім якось прив'яжи кисть до плеча. Так міцно, як тільки зможеш. Зрозумів? Перев'яжи обидві руки. Зрозумів. Перев'яжи дуже міцно, спочатку праву руку, але не закрий рану. Зрозумів? Ти зрозумів? Бен не почув відповіді, тому що знов знепритомнів. Цього разу він був без пам'яті довше і опам'ятався тоді, коли хлопчик перев'язував йому ліву руку. Серйозне, напружене, бліде личко сина скривдилось від жаху, але він з відчайдушною мушністю старався виконати своє завдання. Це ти, Деві? сказав Бен, чуючи сам, як невиразно вимовляю слова. Послухай, хлопчику, говорив він через силу. Я тобі повинен сказати все одразу на випадок, якщо знов знепритомнюю. Перебентуй мені руки, щоб я. Не втрачав надто багато крові. Приведи в порядок ноги і витягне мене з акваланга. Він мене душить. Я хотів тебе витягнути, сказав Деві сумним голосом. Не можу, не знаю як. Ти мусиш мене витягнути, ясно? прикрикнув Бен за своєю звичкою, але тут же зрозумів, що єдина надія врятуватись, і хлопчикові, і йому. Це примусити Деві самостійно думати, певно робити те, що він повинен зробити. Треба якось переконати в цьому хлопчика. Я тобі скажу, синку, а ти постарайся зрозуміти. Чуєш? Бен ледве чув сам себе і на секунду навіть забув про біль. Тобі, бідоласі, доведеться все робити самому. Так уже сталося. Не серця коли я на тебе гривну. Тут уже недобраз На це не треба зважати. Зрозумів? Зрозумів. Деви перев'язував ліву руку і не слухав його. Молодець. Бен хотів підбадьорити дитини, але в нього якось не виходило. Він ще не знав, як підійти до хлопчика, але розумів, що це необхідно. Десятирічна дитина мала виконати надзвичайно складне.